Da. obično bi ashabi Muhammedu sallallahu alejhi ve pitali šta da rade da zarade džennet inis trožne ki diplome položaje funkcije nego samo da zarade džennet abu zer kaže ja ja bih je te ja resula pitao svite pitaju kako da zaradž džennet ja bih te pitao šta me moro propasati kako da se spasim dženem. on one kontra pitao kao što onaj učio tri godine učio hadise kad je to završio ne znam koliko je hiljada hadisa naučio, onda mi je rekao, djete, ovo sve što su sad naučio, nije, ništa nije hadis. Sve su izmišljeni, ako kriti, kako su daži, izmišljeni hadis. Kaži što sam džaba učio, nisi džaba, sada što god nauči, značiš da je hadis. Ovo sad da naš da nije, da nije hadis. Pa je u jednoj predajem, Resola je ja sam rekao, tri salatom, salatom, modlikatom, tri stvari uništavaju čovjeka. Pa je prvo rečeno, to je ašo, u tebelom, škrtost koja ju se čo je pokorala. Škerpus jeb prisutna ko svakoga v kanerelim sanu katura kažala, je stvoren rođen kao škarrpicačite. Kad mu sne nebesa sala puš spuštaav, kul on tom temu nahazae rahme rabih i del en setum haštel pap. Kad mu sneba ala s puštu pušta i drivvce na mednu rosu i prepelice pečene, onaj oni bi opet škrtarali kare bojeći se da ne nestane. Eto, Bog mu spušta, on bi opet u konto gledala maloslavinak ima za cenu i dam dam. Jer insan je po prirodi škrt, ali je točno. Šta je problem, vemen juka šoka na vse. Ko se spasi se ne da je uništi. Škrtost mora da postoji, zbog te škrtosti mi opstojimo, živimo, radimo, borimo se, da svaki ima, da sebi ima, da, da zaradi al kad ona pređe granicu, kao što je nacija, dobro da budeš tu, da znaš ko si, šta si, ko je živiš, ali kad pređeš granicu toga, onda postaviš nacionalista, onda, onda je to bolest, onda to je problem. Tako i škrtovsk, kad pređe granicu, onda on oboli od toga i onda ne može, ne može, on i ne može teško se rastavljati sa tim. I kad adne, teško mu je. Pa je. Znači, problem kad škrtovsk pređe granicu, to te onda mora uništititi. mnoge mnogi naroda je škrtovsk, kad je uništila i uvijek je uništava, pa bog škrtosti idu u, u zabranjeno i ratovi se odi bog škrtosti ili tog velkog pretjerenog egoizma. E, zatim druga opcija koja uništava čovjeka su strasti e, kojima se čovjek pokorava. I strasti se u čovjeku postoji, jer ne bi se mogli o, širiti i e, davati, ženiti, ne bi imali o, naraštaj, natalitet e, da nije strasti, ali one je bi sam pod kontrolom, kao magarac koji bi potreban da ti njega jašeš, a ne da on tebe. Znači da, da, da se zna ko je ko, ko, ko im je upravlja, znači strasti su potrebne. Isto ščene u čovjeku koji laje, nek laje, znači one ščene laje, to je njegova osobina, ili magarac revi, ali neke samo pod kontrolom. Znači, strasti su potrebne, ali kad izgubi se, košto je nas nudin na, na, jahono magrač, kod je magrač tio, znači, on je išao na njego, kod je on tio, znači, nisga je valina mogli naći. Znači, problem je kad tebe strasti nosi, onda nimaš kontroli. I ono, e, narcizam, kako jedan definis tri moderni bolesti modernog društva, ono kad se čovjek u sebe zaljubi pa se sam sebi dopada, da li samo svojim izgledom, da li svojom umjetnošću, ponašanjem, svojim rečenicom, svojim imetkom i tako dalje, pa misli da niko nije više kao on, samo on, njegovo je najbolje. E, isto što ga zale je rekao kad ti odeš u zavod ko tvoje ne smrdi, a smrdi ti iza onoga kad ti dođeš nek, iza nekoga drugog, a smrdi i tvoje nekom i drugom, ali to ljudi ne kontaju da, da, da je to to na onaj isto što kada jedan što u kosnu hranu pojedeš sve više, ona smrdja a ti kontaš, a i ja smo se najupine hrani tako dalje, pa je znači, jedna od velikih bolesti kad se čovjek u sebe zaljubi, onda je to već kada je sam sebe urekao, pa je rekao jedan učenjak, tri su moderni bolesti modernog društva Egoizam, hedonizam i narcizam. Ono, egoizam daj meni samo mana. Hedonizam daj da uživam, da me strasti nosi, da imam svega što poželim i narcizam, ono, kad se u sebe čovjek zaljubim. Tako jedan je svatio pa je Allah tek tada primio dovu. 50 godina je molio i nije dobio. I onda je tek rekao, pa jara bi, da ja išta valjam, valja bi mi do sadao. I onda bilo rečeno u bolje je to što se priznao da ne valjaš nego 50 godina što si dobio i tražio. Ali teško sebi priznao da ne valjam jer uvijek nekako drugi ne valja. Niko se nasijelo, društu, na sijelu, u društvu, na televiziju, u novinama nikad nica čuli da neko rekao ljudi ja ne valjam, ja bi se trebao riječiti. Nisam ja dobar, nisam imao pošten, nisam ima baš tako iskren, e, tako dalje. Ne znam da da se ikada čut da neko sam sebe kriti i da vidiče da ne vjeruje, samo drugi ne vjeruju. Aj ne vjeranin, pa bi bilo najbolje kad bi shvatili na vrijeme, imale priču da se popravim kad jedan Sanju, e, ne Sanju nego govorio jednom da šta niš sudnji dan i vidiš da ne vjerljaš. Onda kontrašeo što je bilo dobro da se popravi. Pa on kaže: "Sluš, evo još nije sudnji dan, ti se popravi." Al ne vjeruješ se popravio, kaže varaš. Ako drugi ne vjeruju, ti valjaš, se popravlja? Hvala pa da nas Allah popravi da priznamo da nismo baš dobri.